Частина 2. Розділ восьмий. Зі свідчень місіс Кори Сімар. Даних під присягою перед комісією з розслідувань штату Мейн. Зі звіту комісії Вайт. Сторінки 217-218. Місіс Сімар, комісія розуміє, що ви втратили на випускному доньку і глибоко вам співчуває. Ми зробимо все можливе, щоб не розтягувати процедуру. Дякую. Звісно, я хочу допомогти, чим зможу. Чи були ви на Карлін-стріт приблизно о 0012, коли Керіета Вайт вийшла з першої конгрегаціоналістської церкви на тій же вулиці? Так. Чому ви там були? Мій чоловік мусив на вихідні поїхати до Бостона в справах, а Ронда була на весняному балі. Я сиділа вдома сама, дивилася телевізор і чекала на неї. Саме дивилася кіно у п'ятницю, коли загула міська сирена. Але я не пов'язала її з балом. А тоді вибухнуло. Я не знала, що робити. Намагалася дзвонити в поліцію, але в слухавці пищало, що лінія зайнята вже після третьої цифри. Я... я тоді... Не кваптеся, місіс Сімар. Ми чекатимемо стільки, скільки вам буде треба. Ні, вже майже не тямилося. Вибухнуло вдруге. Тепер я знаю, що то була заправка Амоко. І я вирішила піти в центр і подивитися, що діється. Небо світилося тією страшною загравою. Тоді в моїй двері почала гупати місіс Шайерс. «Місіс Жоржета Шайерс?» «Так. Вони живуть за рогом. Willow Street 217. Це зовсім недалеко від Карлін стріт. Вона гупала і гукала. Короти є, ти є чи нема?» Я пішла до дверей. Вона була в халаті й човганцях. Було видно, що вона змерзла в ноги. Вона сказала, що вони телефонували до Вестовера, щоб дізнатися, чи там нічого не знають. А там сказали, що школа горить. Я сказала, милий Боже, Ронда ж там на дискотеці. І тоді ви вирішили піти до центру з місіс Шайрс. Ми нічого не вирішували, просто пішли. Я взулася в якісь човганці, здається, Рондені. На них були такі білі помпончики. Треба було взути свої, але я не подумала. Мабуть, я і зараз не думаю, на що я розказую вам про своє всуття. Розповідайте так, як вам зручніше, місіс Сімар. Дякую. Я дала місіс Шайрс якийсь старий жакет, що трапився під руку, і ми пішли. На Карлін-стріт вийшло багато людей? Не знаю. Я була надто стривожена. Може, з тридцять, може й більше. Що сталося? Ми з Жоржетою пішли до Мейн-стріт, тримаючись за руки, наче дівчатка, що йдуть лугом після смерку. Жоржета клацала зубами. Я пам'ятаю це. Я хотіла сказати їй, щоб вона не клацала, але подумала, що це було б нечемно. За півтора квартала від церкви я побачила, що там відкриті двері. І подумала собі, хтось увійшов просити Божої допомоги, але за секунду зрозуміла, що це не так. Як зрозуміли? Було б логічно припустити те, що ви подумали спочатку, хіба ні? Просто зрозуміла, та й усе. Ви впізнали особу, що вийшла з церкви. Так, то була Керрі Вайт. Ви раніше коли-небудь бачили Керрі Вайт? Ні, її не було серед друзів моєї доньки. Ви коли-небудь бачили Керрі Вайт на фотографії? Ні. І в будь-якому разі була ніч, а ви перебували за півтора квартала від церкви. Так, сер. Місіс Сімар, а як ви зрозуміли, що то Керрі Вайт? Просто зрозуміла, та й усе. Це ваше розуміння, місіс Сімар. Чи було воно схоже на те, ніби у вашій голові засвітилася лампа? Ні, сер. А на що воно було схоже? Не можу сказати. Воно вислизало, як вислизає сон. Прокинешся і вже за годину пам'ятаєш тільки, як щось снилося. Але я зрозуміла, що то вона. Чи прийшла з цим усвідомленням якась емоція? Так, жах. Що ви робили далі? Я повернула голову до Жоржети і сказала «он, де вона». Жоржета сказала так, вона. Вона почала говорити ще щось, а тоді всю вулицю освітила яскравим сяйвом. Почувся тріск, а далі на землю почали падати електродроти. і з деяких злітали живі іскри. Один з дротів упав на чоловіка перед нами, і його охопило полум'я. Інший побіг і наступив на дріт, і його тіло просто вигнулося дугою, ніби спина стала гумова. А тоді і він упав. Інші люди кричали і бігали, просто сліпо бігали. А згори падало ще більше дротів. Вони простягнулися всюди, наче ті змії. А вона цьому раділа, раділа, я відчувала її радість. Я розуміла, що не можна гарячкувати. Людей, що бігали навколо, вбивало струмом. Жоржета сказала, біжи, Мокоро, о, Боже, я не хочу згоріти заживо. Я відповіла, припини, треба подумати головою, Жоржетто, бо інакше думати вже не доведеться. Якусь таку сказала дурньо. Але вона не хотіла слухати. Вона відпустила мою руку і побігла до хідника. Я закричала, щоб вона зупинилась. Якраз перед нами обірвався важкий магістральний дріт, але вона не слухала. І вона, її... Ох! Я відчула той запах, коли вона спалахнула. Дим ніби аж вирвався з її одежі, і я подумала. Ось як воно буває, коли когось убиває струмом. Запах був солодкавий, схожий на цвинину. Ніколи не доводилося його відчувати. Іноді той запах приходить до мене в Я завмерла на місці і дивилася, як Жоржетта Шайрс чорніє. Гену в Естенді щось сильно вибухнуло. Певно газопровід, але я так і не помітила цього. Я озирнулася і побачила, що лишилася сама. Усі інші або втекли, або вже горіли. Загалом я бачила десь і шість стіл. Схожі на купи старого ганчір'я. Один з дротів упав на ганок будинку Лівору, чи той зайнявся. Я чула, як старомодна дранка на дахах пахкає від жару, мов попкорн. Здавалося, я простояла отак дуже довго, вмовляючи себе не гарячкувати. Здалося, минуло кілька годин. Я почала боятися, що можу зомліти і упасти на один із дротів, або запанікувати і побігти. Як... як Жоржета. Тож я почала йти. По одному кроку зараз. На вулиці посвітлішало ще більше через те, що будинок загорівся. Я переступила через два живі дроти і обійшла чиєсь тіло, від якого лишилося якесь місиво. Я... мені... мені... треба було дивитися, куди ступати. На одній руці була обручка, але тільки вже вся почорніла. Зовсім чорна. Господи, думала я. Милий Боже! Я переступила ще один дріт, а тоді побачила перед собою аж три, усі в купі. Я просто стояла і дивилася на них». Подумала, що коли зможу перебратися через них, то все буде добре, і не могла наважитися. Знаєте, про що я тоді і думала? Про одну нашу дитячу гру – велетні ліліпути. Якийсь голос у голові казав Коро зроби одного велетня через живі дроти на асфальті». А я думала – «Вже можна? Можна?» Один з них плювався іскрами, але інші лежали мертво. Але хто їх зна? З контактної рейки теж не видно, що вона під напругою. Тож я стояла і чекала, доки хтось надійде, але ніхто не надійшов. Той будинок горів собі далі, і вогонь перекинувся на галявину, на дерево і на паркан за ними. Але пожежні машини не їхали. Звісно, що не їхали, на той час горіла вся західна околиця. Мені стало так млосно. Нарешті я зрозуміла, що або зараз ступлю один раз велетнем, або з Тож я і ступила, так широко, як тільки змогла» і п'ята мого човганця стала далі, як за дюйм від третього дроту. Тоді я перебралася через них, обійшла кінець, іще одного дроту і побігла. І це все, що пам'ятаю. Коли прийшов ранок, я лежала на ковдрі в поліційному відділку разом із багатьма. Деякі з них, небагато, були дітьми у випускних вбраннях. І я почала розпитувати, чи не бачили вони мою ронду. А вони сказали, вони сказали. Коротка перерва. «Особисто ви впевнені, що це зробила Керрі Уайт?» «Так». «Дякую, місіс Сімар. Я б хотіла дещо спитати, якщо можна. Будь ласка». «Що буде, якщо знайдуться інші, такі як вона? Що буде зі світом?» Із вибуху стіні. Сторінка 151. Станом на 0045 у ніч на 28 травня ситуація в Чемберлені стала критичною. Школа геть вигоріла на своїй доволі ізольованій ділянці землі, але полум'я перекинулося на весь центр містечка. Майже вся вода з муніципальних джерел у тому районі виточилась, але з водопроводів на Дейган-стріт під низьким тиском вдавалося отримати достатньо, щоб урятувати споруди ділового кварталу нижче від перехрестя Main Street із Оук-стріт. Вибух заправки Сідго у верхній частині Саммер-стріт Спричинив несамовиту пожежу, котру не вдалося локалізувати аж до десятої ранку. На Самер Стріт вода була, але бракувало пожежних та обладнання, щоб нею скористатися. Машини тоді саме їхали з Люїстона, Оберна, Лізбона і Брансвіка, але жодна не прибула до першої ночі. На Карлін Стріт, через пошкоджені дроти, почалася електрична пожежа. Пізніше вона спустошить увесь північний бік вулиці разом із хатою, в якій Маргарет Вайт народила дочку. На західному боці міста одразу за цигельним пагорбом сталося ще гірше лихо, вибухнув газопровід, а подальша пожежа безупину лютувала впродовж більшої частини наступного дня. Якщо відзначити точки цих спалахів на мапі, дивись сусідню сторінку, можна простежити маршрут Керрі з пустошливу звивисту криву через місто, кінцевим пунктом якої майже, напевне, був її дім. У вітальні щось перекинулось, і Маргарет Вайт випросталася і схилила голову на бік. М'ясний ніж тьмяно відбивав світло заграви. Трохи раніше не стало електрики, і тепер будинок освітлювався тільки сяйвом пожежі з вулиці. Одна з картин гупнулася зі стіни на підлогу. За мить упав і шварцвальський годинник із зозулею. Механічна пташка тоненько і здушено писнула і замовкла. Десь у місті без кінця заливалися сирени, але вона все одно розчула кроки, що звернули на доріжку. Двері розчахнулися. Кроки в коридорі. Вона почула, як гіпсові картини. «Христос – незримий гість! Щоб зробив Ісус! Година надходить, якби сьогодні настав судний день, чи був би ти готовий!» Одна за одною вибухають у вітальні – Наче глиняні пташки, по яких стріляють у тирах. О, я була там і бачила, повіщо що танцюють на дерев'яних сценах. Вона сіла на стільці рівненько, як дуже старанний учень, котрого викликали до директора, але її очі горіли неврівноважено. Вікна вітальні вилетіли назовні. Кухонні двері гупнули, і Керрі увійшла. Її тіло ніби викривилося, зжухло, скрючилося. Випускна сукня висіла клаптями і уривками, а свиняча кров почала зсідатися і сохнути. Лоб замурзався, обидва коліна були здерті і запалені. «Мамо!» – прошепотіла вона. Її очі зблиснули, надприродно яскраво, як у яструба, але губи тремтіли. Якби цю сцену хтось бачив, його би вразила їхня подібність. Маргарет Вайт сиділа на кухонному стільці, сховавши м'ясний ніж у брижах сукні на колінах. Треба було мені вбити себе, коли він всунув його в мене, ясно сказала вона. Після першого разу ще до весілля він пообіцяв мені, що ніколи більше, сказав, що ми просто не втрималися. Я повірила йому, я впала і втратила дитину, і такий був божий присуд. Я відчула, що гріх спокутовано, кров'ю, але гріх нічим не вб'єш, гріх нічим не вб'єш. Її очі блищали. Мамо, я. Спершу все було добре. Ми жили безгрішно, спали в одному ліжку, іноді животом до живота, і о, я відчувала присутність змія. Але ми ніколи не робили цього аж доти. Вона почала посміхатись, і то була важка і страшна посмішка. А того вечора я побачила, що він дивиться на мене саме так. Ми стали навколішки, щоб просити дати нам сили, а він торкнувся мене. У тому місці... «В жіночому місці. Я вислала його з дому. Його не було кілька годин, я молилася за нього. Я бачила його у своїх думках, як він ходив опівнічними вулицями і боровся з дияволом, мов яків боровся з ангелом Божим, і коли він повернувся, моє серце сповнилося подякою». Вона замовкла, усміхаючись пересохлими губами до тіней, що рухалися кімнатою. «Мамо, я не хочу цього слухати». Тарілки почали вибухати в шафках, наче глиняні голуби. Уже коли він увійшов, я відчула в його диханні візки, і він узяв мене, узяв мене, він ще смердів, тим віски з гидкої придорожні, і він узяв мене, і мені сподобалось. Останні слова вона викрикнула в стелю Мені сподобалось, о, те брудне злягання, і його руки, якими він мене всю обмацав. Мамо. «Мамо!» Вона замовкла, ніби отримала ляпаса, і блимнула на дочку. «І я ледь не вбила себе», – продовжила вона нормальнішим тоном. «І Ральф ридав і говорив про спокуту, а я ні. А тоді він помер, і я подумала, що Господь покарав мене і наслав рак, що він перетворював мої жіночі частини на щось таке ж чорне і гниле, як моя грішна душа. Але то було б надто легко. Господні шляхи не і дива його не збагненні. Тепер я це бачу. Коли почало боліти, я пішла і узяла ніж, оцей ніж. Вона підняла його і стала чекати, поки ти з'явишся, щоб принести свою жертву. Але я була слабка і поступлива. Я знову взяла ніж у руки, коли тобі було три роки, і знову поступилася. Тож тепер прийшов диявол. Вона високо тримала ніж, а її очі загіпнотизовано прикипіли до блискучого вигину леза. Керрі повільно і важко ступила наперед. — Я прийшла вбити тебе, мамо, а ти чекала тут, щоб вбити мене. — Я... Це неправильно, мамо, це не... — Молімося, — тихо сказала мама. Її очі вперлися в Керрі, і в них з'явилося одержиме жахливе співчуття. Заграва стала яскравішою, її вогники танцювали на стінах дервішами. — Помолимося востаннє. — Ох, мамо, поможи мені, — вигукнула Керрі. Вона впала на коліна, схилила голову і благально здійняла руки. Мама нахилилася вперед. По блискучій дузі опустився ніж. Кері, мабуть, побачила це краєм ока і сіпнулася назад, тож замість того, щоб увійти їй у спину, ніж по колодку ввігнався в плече. Материні ноги зачепилися за ніжки стільця, і вона як сиділа, так і повалилася вперед. Вони подивились одна на одну в німій сцені. Кров почала точитися з-під ручки ножа і крапати на підлогу. Тоді Керрі тихо мовила. «Я тобі дещо подарую, мамо». Маргарет спробувала підвестися. Захиталась і знову впала на руки і коліна. «Що ти робиш?» – прохрипіла вона. «Я уявляю твоє серце, мамо», – сказала Керрі. «Воно легше, коли добре щось уявити. Твоє серце – це великий червоний м'яс. Моє б'ється частіше, коли я використовую свою силу». Але твоє тепер сповільнюється, потроху сповільнюється. Маргарет знову спробувала встати, не змогла, а тоді виставила розчепірений знак від лихого ока до своєї дочки. «Потроху сповільнюється, мамо». «Знаєш, що це за подарунок, мамо? Це те, чого ти завжди хотіла. Темрява. І хай там який Бог у ній живе». Маргарет Вайт зашепотіла. «Отче наш, що єси на небеси, повільніше, мамо». Повільніше. Нехай святиться ім'я твоє. Уже видно, як твоя кров тікає з кінцівок. Повільніше. Прийде царство твоє. Твої ноги й руки, як мармур, як алебастер. Білі. Буде воля твоя. Моя воля, мамо, повільніше. На небі повільніше. Так, так і. Вона повалилася на підлогу, Її руки сіпалися. Так і на землі. Керрі прошепотіла. Крапка. Вона глянула на себе і легенько взялася руками за руків'я ножа. Ні-о-ні, -ні як боляче, надто боляче. Вона спробувала встати і не змогла, а тоді підтягла себе до маминого стільця. На неї наринуло запаморочення і нудота. Вона ясно відчувала в горлі плівку духмяної крові. Ядучий, задушливий дим уже проникав усередину через вікна. Полум'я дісталося сусіднього будинку. Уже зараз іскри мали легенько опускатися на дах, який так жорстоко побило каменями тисячу років тому. Кері вийшла через задні двері, прохиталася через подвір'я і передихнула. «Де моя мама?» – притулившись до дерева. «Вона щось мала зробити. Щось таке, що стосувалося. Придорожень та їхніх стоянок. Ангела з мечем. Полум'яним мечем». Нічого страшного, вона згадає пізніше. Вона задніми подвір'ями пішла навпростець до вілов стрит, а там видралася насипом на трасу 6.